Vi är i synk med Josef Eriksson, tja! Hej, hej, hej! Hur läget? Det är bra, försöker man ställa in micken rätt ut <laughs> på den? Det är det svåraste med allting. Ja, kanske hör, hör jag ska min stol istället. Jag tänkte att eh, den här podden och den här videon, den här podden, som förmodligen jag vill eh, lansera även på Youtube, kommer kanske vara den mest kontroversiella någonsin har gjort. Uh, det är ju inte det egentligen det, kanske, det. det kanske är mest infekterat istället det känsligt det ummator ja exakt ja. ummator ja, umma kan vi komma tillbaka till <laughs> fysiskt ummator ja precis så här, ja. men eh, jag tänkte att jag vill göra den här eller beröra det här ämnet och eh, jag ville ha med någon som kan verkligen diskutera det här sakligt De in... som också tycker sumo är lite <laughs> Ja exakt, jag har inte sagt vad vi ska prata om ja. Men idag ska vi prata om eh, sumo mark ja. Om eh, det är fusk och varför man kör sumo mark Och är det korrekt att man får tävla i sumo eh, i, när man tävlar i mark ja så tänkte jag och, var, och det här har jag tänkt på en del fram och tillbaks men det blev väldigt tydligt när jag stod och tittade på tävlingen på fitnessfestivalen och jag åskådade eh, de grymma som drog i mark eh, och så Tittade jag om ja, hur tävlingen gick men också följt en del av dem på sociala medier så jag började jag reflektera och så gjorde jag ett inlägg på, på Stories som fick en, en jävla fart, eh, vilket jag inte trodde. Och eh, majoriteten av de som kommenterade på min story eh, höll med om att Sumo eh, inte borde liksom. Att man borde inte få dra sumo i samma tävling eller, eller bedömas i samma moment som vanliga traditionella mark. Därför tänkte jag så här, vi måste göra ett avsnitt om det här. Var kommer sumo ifrån? Varför drar man sumo? Vad har man för fördelar? Du vet, hela fadderullan. Mm. Ja, och det är ju egentligen, jag tänkte på det här, för jag har ju sagt, det finns t-shirt där så, som en kompis tryckte upp. En komp Jimmy Karlsson heter han, som också, han har, nu är det mest han har dragit smalt. Men han hade svensk rekord i ganska marken. Det hade han. Men då hade han dragit Sumo. Men han tryckte upp t shirt där det stod Sumo är fusk. Så hans tyngsta mark var Sumo. Men han tyckte ändå att det var. Så började jag tänka så. Jag skämtade om det så här. Sen började jag tänka: Tycker jag på riktigt att Sumo är fusk? Nej. Jag gör, och jag tror jag tror att givetvis kan det finnas någon som tycker det. Men jag tror ingen tycker det egentligen. Jag tror folk. De som har liksom ett problem eller vad man ska säga. Det är mer att det är, man får tävla i det mot varandra, som mm, så, mm. så man ser det ja, som exakt, ett annat ja. moment. Så jag tror nästan alltså det ska mycket till också. Man är ganska korkad när man börjar tycka. Där här liksom kan, när man börjar tänka att men den här övningen är det fusk. Då, då är man lite. Mm. Men, men jag tänker här, här är det liksom här är det en sån stor skillnad, mm, mm. och det är också en enkelt ingripande skillnad där man säger att du måste stå med fötterna för händerna. Mm, mm, det, det är så enkelt det är precis. så enkel är lösningen. Och där blir ju då, sen, sen har det ju varit sen liksom varianten på marklyft uppkom Då sumo och mm, har det funnits mm, en diskussion. Och det jag kan säga att vi såg att för jag pratade om det här, jag hade liksom ingen. Jag reflekterar inte över det här, fram till 2016. Mm. Sen började jag gräva i det lite så här. Okej, okay, men när börjar man dra sig och börja titta på och sen börjar fundera på vad vad tycker jag om det? Tycker jag, men jag tycker nog att det är en skillnad. Jag hade inte tänkt att det var en skillnad innan. Mm, mm. Det var bara men det är ett marklyft. Samma sak var det ju med tittar vi på, på bänkpress istället som det jag verkar själv hårt så fick vi en regeländring i bänkpress som sa att armbågarna måste ner på en viss höjd i relation till axeln mm. för att vara godkänt. Och innan den regeln kom så var det i styrkelyftsammanhang inte utanför, men i tävlande styrkelyftsammanhang, så var det betydligt fler som tyckte att det var löjligt att säga att en väldigt kort rörelse i bänkpress var fusk. Mm -hmm. Jättemånga tyckte att det var, det var avundsjuka bara som folk hade. När regeländringen kom mm. tog det inte många månader Förrän att det var en minoritet som tyckte den regeln var löjlig. Mm, mm, så så, så man, man anpassade sig till... Allting var, det var inte människors åsikt, det var en regel. Ja, ja, för, jo, <laughs> och, och regler har kommit och gått och ändrats. Från att jag började tävla eh, t, t, till nu har det ändrat saker i bänkpress. När jag började mm, tävla då fick du lyfta huvudet i bänkpress. Det får du mm, inte nu. Ja, Om fötterna gled fick du underkänt. Just det. Du fick inte heller pressa ojämnt. Du står inte lite mycket mer ja, höger, lite ja, mer det, det liksom, så, var... så, så reglerna har ändrats hela tiden. Och det, det har, samma sak: stoppbänk, där att man ska ha en pressignal. Den regeln kom 2006. Mm -hmm. så, så, så, eller 2007. Så reglerna har ändrats där. Och man, det blir löjligt någonstans ifall ens personlig åsikt alltid är förknippad till regeln som står i boken. För då har du ju själv ingen åsikt. Nej, precis. Eh, och. Så, så där är jag brukar säga det också med bankprincipen: Jag bänkar 200 på en tävling mm. och, och, och, och vinner. Och jag håller min, för de som har sett mig bänka, optimerade, maximerade teknik. Den mm. är liksom inte den extremaste, men det är ändå. Jag har en tydlig brygga. Jag, jag, jag är väldigt effektivt. Mm. Och sen har vi någon som kanske ligger väldigt platt med mm. nästan hela ryggen i bänken och som mm. håller smalt dessutom som bänkar 190. Mm. Mm. Jag kommer vinna tävlingen. Men jag själv personligen, fast jag vinner och mm. bänkar 10 kilo mer, så kommer jag, jag personligen hålla hans fysiska prestation högre än min egen. Mm. Och där har många svårt att, att släppa, för många tycker att om jag lyfter två centimeter 2 cm och 2,5 kilo mer än någon som lyfter 2 decimeter, som lyfter då var jag bättre Ur tävlingssammanhanget Men börjar vi prata om fysisk prestation Och vad man kan låta sig vara imponerad av Det är en annan grej Men det kan inte, för då är det bara objektet Då kommer vi till det här också Din åsikt är baserad på vad reglerna säger just nu Och då är frågan, är din åsikt värt något? I, ur det här sammanhanget, ja, precis, ifall, det, ifall din åsikt är reglerna. Mm. Då har ju inte du en egen åsikt ifall man säger det. Ja, jag fattar. Yeah. Men, men det som är grejen, hur jag formulerade mig faktiskt, det var faktiskt... I min story i texten stod det ingenting om att Summa var fusk. Nej, jag skrev precis. så här att de borde bedömas på olika sätt. Man alltså, hålla isär, ja, man håller isär. Ja, man borde hålla isär. Något sånt där. Att och, om, om man tävlar i eh, marklyft och så kan man tävla i sumo och marklyft. Så alltså det blir olika mm. tävlingar. För utifrån mitt perspektiv, som är bara en åskådare, jag är inte styrkelyftet. Jag, jag tycker bara jag är fascinerad av folk som tävlar i. Du är styrkelyft. ett fan av styrketräningskultur, så kan man ju säga. Precis. <laughs> Bra formulerat. Ja. Och då tycker jag att om man, om man bryter ner övningen mm. vilka rörelser som är involverade, vilka muskler som jobbar oavsett om du har långa femurer, och långa armar mm. eller korta eh, så eh, blir det liksom eh, annorlunda att dra traditionella eller konventionella versus eh, sumo tycker jag. Mm. Mm. Det blir en annan lyftväg, mm. det blir mycket mera ben quads i och så vidare. Så då tycker jag jämför det. Bedömningen inte blir rättvis enligt mig. Och många andra tyckte Så därför tyckte vi måste ja. beröra det här. Det, det, det man ska kolla på också det är för så många karriärer på det. Att från ditt perspektiv blir från en styrkelyftare syn så är du en kroppsbyggare som upp det här. Då är styrkelyften att tänka, ja men du fick den här reaktionen bara för du är kroppsbyggare. Sen, och givetvis du har styrkelyftföljare och så också och folk som är styrkelyftsportionärer som inte tävlar. Men när jag gjorde det här med bänkpress, som jag vill säga det är samma diskussion mm, mm. Uh, fast i, i bänkpress var det svårare att urskilja vart går gränsen mm. i, i mark och Sumo mark är det enklare där var det också så här att majoriteten när man gjorde ut sådana frågor, det var liksom före regeländringen skedde när man frågade en sån sak mm. då var det så här 90% tyckte att ja, men vi måste göra något åt de korta lyftvägarna mm, mm. när regeln hade kommit och jag gjorde någon fråga ett halvår efter Mm. det hade liksom publicerat Då var det ju liksom enstaka procent bara som mm. tyckte att det var inte Och då har jag ju då en publik Där de här människorna som nyttjas av det här Verkar mm. Och då, då, är det ju, då får man ju se till, till Det blir ju den skillnaden på, på Vad vill man leverera och samma sak i styrkelyft Vi behöver inte gå in i praktiskt Hur det skulle gå tillväga Men om jag fick ändra regler För alla tre moment mm. Så skulle jag vilja ha i knäböj För det enkelt Du måste böja highbar Mm jag själv börjar lowbar, jag får ut massor av att börja lowbar Jag tycker, kör man styrkelyft Ska man börja lowbar mm. Men vill man paketera det mer För att det ska matcha, liksom, vi vill ju styrkemäta mm. Då tycker jag highbar Men då får du testa benen på ett annat sätt Precis. I bänkpress ja, Då skulle jag väl förmodligen vilja ha Att du får inte hålla utanföringarna mm. För att få bort det här momentet Jag tycker att en bänkpress ska vara Med brett grepp, men mm. om vi vill kolla på det Och i marklyft Du måste stå innanför händerna Mm, hur, hur praktiskt, för då kan folk diskutera Hur skulle man avgöra vart en low och en ja, men, Vi behöver inte diskutera det utan bara, Rent när jag tänker visionellt Hur skulle man kunna göra styrkelyft mer Styrkelyft Och det precis. skulle det vara ett sånt ingrepp För skillnaden är att om, om det blir mer att optimera lyftet Då mm. går, letar man efter verktyg mm. För att göra lyftet så lätt som möjligt mm. Om jag det. det fanns en, en fin, nu tappa namnet på han här Han är otroligt duktig summa marklyftare, 90 klassen Han stod, kan ju stå framför spegeln Länge, för att liksom Slappna av i axlarna, för att de, se Hur mycket kan mina armar hänga hur närmare kan mina armar komma backen? Det. Vart kan liksom, det här stod han att jobba med länge för att liksom hitta ett läge där. Mm. Och det är en så, sån sak så som är. Och han var ju också bäst i världen i markluften i sin tid. Så, så, ah. eh, där hittar man då samma sak har jag i bänkpress. Jag försöker se, men hur kan jag göra det här effektivare mm, mm. i relation till eh, dels reglerna. Mm. I, då, I mitt fall, för, så, det, det är liksom inga konstigheter så, men... Också, hur, hur kan jag utveckla mer kraft och få mer, mer fjong på det? Mm, mm. Eh, och det är, ju en del, det är ju något jag också älskar med det. Mm. Men det är också det... En, den liksom... Om man ska säga idrottsliga personen mm. i mig mm. älskar den delen. Den mera styrketränande som vi vet att how really strong are you? Ja, <laughs> den vill ha bort det där. Just det, den vill bara ha råstyrka. <laughs> ja. liksom, ja. men, men om vi går tillbaka... När införde Sumo, varför godkändes den och på vilka grunder eh, kunde det rättfärdigas att liksom, i markmomentet får du dra Sumo? Det fanns ingen tid eh, där det inte var god... Jag kan inte säga att aldrig har diskuterats. Det kan man säga diskuteras nu om man vill så men så, så, så här, styrkelyft eh, började etableras som tävlingssport. Man hade det första amerikanska mästerskapen inofficiellt säger man, men det var ändå ett amerikanskt mästerskap 1964. Mm. 1971 hade man första VM-et. Eh, så där började Ni har grottat i det så kan man hitta. Man kan se massa. men ska, ska jag gå till den första som jag verkligen han heter Ricky Del Crane. Han var mm. VM några gånger. Han började träna när han var liksom fem. Mm. <laughs> eh, och han finns det foton på från, jag vet, ett, ett foto från 1976 när han drar 295 kilo och väger 67,5 eller något. Jättestarkt så. Mm. Eh, men det finns inga foton före det. Men han säger att han experimenterade med Sumo på 60-talet. Mm. Och sen eh, fann sig ändå i att men eh, körde lite smalt och sen gick över till det. Och han var väl en av de som var populariserade hur ett supermark ska gå till mycket i USA framförallt. Mm. I Sverige var, trodde jag att det var senare det kom. Mm. Eh, så jag hörde av mig till, till Ulf Morin heter den. Han var med på andra VM, ett, andra svensk på ett VM 1974. Mm. Och han sa att han, jag ska ta upp här för jag hade ju konversation men eh, Om det var ett, ett riksmästerskap som det då hette 1971 eller så, där han drog sumo eh, Vi ska se här. 19, eh, Så här han skriver 6 januari 1973 Vägde 96 kilo och tävlade 110 kilos klassen Klass 100 fanns inte då eh, Jag hade tränat sumo ett par pass Började på 250 kilo Missade 285,5 I andra, i tredje drogare jag eh, I vanlig mark och klarade Och det var svensk rekord då mm. eh, Och han hade dragit samma vikt eh, 1972 den vi, men, men, så, så 1973 tävlades det i Sumo i, i Sverige, Sverige, det vet ju ja. på Eriksen mm. men han hade också, okej okay, vart fick du därifrån, för då hade inte han varit i USA och tävlat än Nej. han hade fått det från eh, inte Ove Nilsson utan utan, oh, nu tappar jag namnet, jag måste kolla här vad, vad han heter, Ove Nilsson och eh, Bo Eklöf Mm. De, de var två pionjärer i styrkningen och både klöcken med han sa att han på 70-talet. Mm. Eller, alltså 1970 typ experimenterade med det. Mm. Och de, han i sin tur fick det från. Eh, Bergström, vad heter han. Och. Men så har, har någon av dem här sagt varför? Nej, utan det var bara för att flytta vikten bättre. Eh, nu tar jag Bergström Han var den som etablerade Han, han var Mr. Sweden, andra personer att vinna Mr Sweden okay. eh, Han var i USA på, på 50-talet, 60-talet Och mm. varit inspirerad Han öppnade första gymmet i Sverige i Göteborg 1959 som hette City Hälsostudio mm. eh, Och han Så han liksom hade ju med sig mycket Så förmodligen har han sett någon I USA göra det här mm. På 50-60-talet mm. Eller så har eller så bara fattat Med att stå bredare För en smal mark mm. Är ju egentligen inte heller någonstans är ju en sumo där du står med fötterna precis utanför händerna. Mm. För man tänker vad du funktionellt syfte mm. Det är där vi plockar upp saker. Ja, precis. Du, så, du går ner och liksom öppnar Så det är österna. nog ganska naturligt att man, hur ska jag få upp den här rivstånd på bästa sätt? Mm. Och så har man experimenterat. Det är svårt att säga var det kommer ifrån. Men, men det har ju alltså funnits egentligen då lika länge som styrkrut själv. Mm. Men. Och det pågick, man kunde hitta bilder och så. Det fanns en japansk som i NABA som vann flera VM. Det finns bild från 1974 på VM när han tävlar i en full, full summa. Mm, mm. eh, men på 90-talet skulle jag säga att det började bli tydligare att. Eh, olika läger typ. Ja, här, men, men eller att framförallt att du så i lätta viktklasser kom, drog de sumo Ofta mm, på, på här sidan. Mm. Eh, damerna var ju tidigare, vi har en bild på, på Ben Francis vi ser det från, från tidigt 80-tal där hon drar sumo mm, human man fem VM i styrkelyft Så det var ju alltså, det var etablerat Under 80-talet skulle jag säga Ur 90-talet så var det kanske mer så att folk Började specialisera sig på det mm. På, på, på 70-80-talet Då var det mer att man, man drog, Vissa var ju väldigt duktiga på det mm. men, men det var bredare än fler länder och Över hela globen och När folk kör sumo så ser det ju också Vissa har så brett stäns Eh, när du snakade om krossa tårna. Så alltså i princip fötterna är ju väldigt, väldigt nära. Jag har jag varit, varit med, med om en som har krossat tårna. Ah, shit. <laughs> <laughs> Lång kväll på <packa> akut. <laughs> eh, och då blir det också ytterligare så här, Det blir ju knappt någon lyftväg om Nej, du jämför okay. mot en konventionell mark. Mm. Och då blir det så här: är det en rättvis jämförelse? Jag vet att vi pratar om och Just nu, vi måste också snacka om reglerna. När godkändes det här? Det, det är ju det vi, vi var inne på. Det har liksom alltid varit godkänt. Okay. Sumo har ju, alltså, eller så här, marklyft har ju definierats i den form att du ska föra stången från golvet upp till utavsläge. Uh -huh. Hur brett du står eller hur brett du håller har ju inte definierats. Det har inte definierats, vilket är ju konstigt. Det kan man tänka, eller så handlar, eller så om så vi kollar på stången så är Ander meningen att klara av, klara av att flytta det här. Uh -huh. Så ur perspektivet att vi ska klara att flytta så mycket vikt som möjligt, vilket man får tänka andra meningen, mm. så är det ju helt rätt. Absolut, men man måste ju också tänka på hur man flyttar. Om du kollar på böj och, och, och bänk så mm. finns det ju också lite kriterier kring, jag menar till exempel om du tar böj, då måste ju höften gå förbi knäleden, mm. eller hur? Så att djupet är godkänt. Men marklyft är ju det elementet försvinner i marklyft eftersom du börjar ju i den konsent, alltså pusset. Du börjar ja, i lyftet, du börjar ja. inte med att sänka vikten. Nej, precis. Och där blir det också vart. Hur ska utgångsläget vara då? Det, du, du kan inte liksom sätta det i marken riktigt. Mm. Men sen kan man prata om det, men ifall du kan lyfta en centimeter för att göra det. Ja, men per definition, per så, definition ja. så, så kan du det. Ja. Du får lyfta liksom. Och, och det är väl. Det är ju så kanske. Nu kommer inte de. I bänkpressen var vi ju där, att många nästan höll stången på raka armar och mm, mm. flyttade på bröstkorgen. Mm. I marklyft kommer vi inte riktigt se det, för då skulle vi ha sett det. Vi, mm. vi ser fortfarande där det handlar om att stången flyttas. Ja, från... eh, inte ens en hel viktskiva, men det beror på hur lång är också. Ja, absolut. Hur långa armar du har ja. och hur, hur långa ben du har. Men... Som sagt, för som en åskådare så <laughs> ja. blir det liksom. För grejer är så här, vi, vi backar bandet lite till. När jag tittar på eh, vissa personer eh, i, i Sverige då, som syns i, i media mm. som, som är lyftare eh, Så testar de ibland konventionella mark och mm. kämpar med en viss vikt. Mm. Och sen kör de Zoom och så tar de 10-15 ja. kilo över den vikten som de kämpar med. Det tycker jag indikerar också någonting att. Det blir en sån jävla fördel att dra sumo. Jo, det är det. Och det, det kommer vi lite till, till det här med bänkpress. Okay, där satte vi, ett, satte vi en man en gräns. Där. Okay, vi har 81 centimeter. där är det bredaste du får ha liksom, mellan händerna. Mm. I marklyftet blir ja, du kan du inte stå bredare än var viktkakorna. Nej, Eller, precis. Det finns inga regler, säger det. <laughs> ja, så, så, så ifall du skulle vi lasta tillräckligt lätt vikt skulle jag kunna ställa mig utanför viktkakorna. Så alltså, du kommer runt. Och, och, och, ja. så, kommer, så, kommer, så det finns inga. Det, det är ingen som skulle kunna göra det. det blir, men... Så där är ju så ja, ur, ur ett perspektiv så är det ju bra Men det handlar om att du ska få upp den här stången Till utlåst läge ja, precis. Eh, Sen är det ju det här, vart drar man och sen, sen är det ju, när man väl definierade regeln i bänkpress mm. Så tänkte jag, varför gör man inte en definiering För man ville säga att man ville få bort Simon jag tror, mm. Vilket tror man inte vill från liksom hö högre höjd eh, Då skulle ju vara mycket, mycket lättare och lösa. ut. Du, du måste stå liksom eh, med fötterna innanför, eh, innanför händerna. Mm -mm. Eh, sen finns det varianter där man köper där man kan skjuta ut knäna. Liksom, ja, ja, utan, men, men men fortfarande du skulle, du skulle stå i en smal mark om man, om man säger. Eh, och har, man, har man inte gjort den enda det nu? Tror jag inte man kommer vilja göra den heller. Nej. Och varför eh. tror du att man inte vill göra det? För att jag tror ju att momentet hade varit mer underhållande. Det är. Jag. Tittar du på tävlande lyftning på högsta nivå så tror jag att nästan är 50-50, jag vågar inte säga åt vilka håll, men mm. nästan 50-50 att mm. de gör det. I bänkpress och de här extremaste lyftvägarna, nu, nu var det inte den lilla procenten så som man ville säga, men där var det var en mycket mindre andel. Mm, mm. Och även kollar du på, på, på regional nivå mm. så har du, säg att, nu höftigt jag sett 50-50 om folk drar smalt eller summa. mm. mm. Medan i press så var det på all nivå, alltså från nybörjarnivå upp till toppnivå, då var det enstaka procent. Som hade den här så, extrema bryggan. Och, och, liksom. och då var det ju så att och det var varken uppskattare eller då majoriteten av lyftare. Mm -mm. Och, och, och det har varit alltid ett liksom att det här är inte. Det här. Och då var det så att hur löser vi? Ja, vi försöker ta bort det här. Mm -mm. Sen hur, hur det har gått till, den kan man diskutera men, men Andemeningen med regeländringen mm. upplever ju att majoriteten av alla lyftare står bakom. Mm -mm. Eh. Men visst är det också, också i bänk, de som har de extremaste korta lyftvägarna, det är de smalaste lyftarna? Inte nödvändigtvis, de är mycket brygga och bra vinklar skulle jag säga, hur, hur, hur lämlängder och sånt där. Du har ju problemet när du kommer upp i större vikklasser att folk är så stora ja, då, då att har, då de inte... Har de det är så mycket massa emellan. Ja, precis, ja. Men ofta så är det de som bry bryggar. Sen är det så här, alla kan nå ett bänkuppt utan problem. Mm, det handlar bara mm. om att lägga sig platt på bänken. Jag visar det här i veckan för någon, vi pratar om det. Så jag har så svårt att nå. Så visar jag kolla här nu när jag trycker upp mig maximalt. Nu är jag, jag är godkänt djup, men inte med mycket. Mm, mm. Och så lär jag mig platt. Höll kvar samma brädd. Det stor Och då var det signifikant skillnad. Och så, ah, det här har jag jobbat mellan. Men det då kommer jag att lyfta mindre. Mm. Ja, det där är ja. känsligt. Men, men, men till liksom Sumon. Så, sumon har ju utvecklats, blivit nu betydligt vanligare. Eh, och Kollar vi internationellt så, så vill jag tro, det finns statistik på det för, för några år sedan. Och där är det ju att de bättre lyftarna drar i regel. Du har, du har fler, om vi kollar på topp 10 i varje klass mm. så vågar jag säga att majoriteten drar Sumo. Mm. Då, då har du liksom sex stycken. I, varje klass, I snitt och så som mm. drar sumo. Sen blir det till att i tyngre härklasser och även damklasser så, så blir det mer smalmark. Mm. Eh, och... Men, men man, man, tror du att man drar sumo för att det är lättare? Absolut. Att, ja. ja men alltså vi, det, du, du får inga pluspoäng. Om du drar sumo, det, om någonting så kommer du få liksom en, en, en alltså du, du får för, inte med dig folket på nej, samma sätt. nej men exakt Men saken är så här Precis som innan eh, vi började spela in mm. Då sa jag att min upplevelse Och det här är, det här är en bra Brossias upplevelse där Många lyftare är rätt smarta människor De kan argumentera för sin sak mm. eh, Men de är ganska låsta i sina tankar I många fall när man diskuterar med dem eh, Men många eh, duktiga Intelligenta lyftare som jag har Snackat med säger att sumo inte är lättare De vägrar liksom Eh, diskutera kring mm -hmm. det. Men jag upplever att du har ju fördelar med att dra ett sumamark för att eh, förmodligen kanske det är lättare att optimera lyftet och det är kortare lyftväg. Eh, förstår du vad jag har ja, alltså Den enda anledningen till varför det inte skulle... Säg i mitt fall. Mekan, man kan diskutera hur folk är mekaniskt byggda. Ja, eh, och där har du ju en, en variabel som vi kanske inte kan påverka alla. Får vi ta mig som exempel. Jag har ju då min höft och min... Jag klarar av att dra sumo. Jag skulle säga att jag är ganska tacksamma position. Mm. Men jag drar mindre sumo. Jag är svagare där. Mm. Den största anledningen är att jag inte spenderar någon tid för att stärka de musklerna som är mer kräver mer av mig. Och mer involverade. Mm. Skulle jag jobba upp de musklerna med tid så tror jag absolut att jag skulle dra mer vikt där. Nu är jag så dålig marklyft och allt. Det spelar liksom ingen roll för mig. Mm. För jag skulle gå från att dra lite till, till lite mer. Mm. <laughs> eh, så och Jag vill liksom... Och jag vill dra smalmarx. Så, så, så i mitt fall, det vill säga att jag skulle förmodligen dra med sumo, mm. men jag skulle behöva lägga tid på att bygga upp den styrkan, för att jag har inte tränat så, För rörelsen, liksom. Men eh, det är alltså rent, eh, om du strukturellt klarar alltså att höften tillåter dig att följa ut, då är det klart du kommer lyfta, du lyfter kortare. Mm. Och, du, du, och du använder där, ju mera benar. Du kommer närmare kroppen på, på liksom, du får, stå, du, du, objektet du ska lyfta bli, kommer högre upp, för att mm. du Flyttar ut knäna Så du kommer närmare backen så, Det säger vill, sig själv ja, men det är helt, äh, Jag kan inte se hur Det är som om jag skulle säga att det, det är tyngre För mig, ifall du ska köra bänkpress mm. Och så har du kört bänkpress i alla år med Ett smalare grepp mm. då kan då, och, och, och jag kör brett och så säger du, ja, men det, du lyfter mer när du kör brett. Så, ja, men lyft brett du, då kommer du lyfta mindre. Ja, såklart. Jag är inte van med det. <laughs> Nej, för du, du, du behöver bygga upp styrka. Men, men vinklarna där är ju mm. fördelaktigare. Det är därför jag är där. Sen Precis. har ju för många, de flesta som börjar bänkpressa, ingen håller maxbrett. Men de flesta hamnar där med tiden för, för att det är fördelaktigare. Mm. Mm. Eh, det enda, det är den, alltså, vi håller, max. varför du ser nästan alla tävlande hålla maxbrett är för att det är fördelaktigare. Exakt, okej. Okay. Då kommer vi till saken. Det finns en fördel. Ja, Absolut. Och då blir det ju lite konstigt att du får lyfta på ett sätt som ger dig fördel över ett annat sätt att lyfta. Då kan man ju snacka samma sak också, som i bänken. Att om du håller smalt, varför får du hålla bredare? Ja, det? ja, absolut. Och, och det, det jag tycker, alltså som jag säger, det är ju en skillnad. Man skulle ju kunna definiera, och, och det är ju. Det är ju mer förlagt att lyfta sumo, men du måste fortfarande bli stark och klara av det eh, och hantera det. Så varför får man göra det i frågan? Och är, man har inte definierat att regeln ska ändras så. På samma sätt som att i bänkpress får du hålla... Nu gjorde man ju en definitionsgrej i bänkpress. Där man, mm, liksom, du ska nå ett visst djupt men du får fortfarande hålla maxbrett. Mm, eh, så, så varför får man hålla maxbrett om någon annan håller smalare? Då, är det ju, då kan man ju säga det, säga det till mig. Om jag nu drar mindre i... i, i i suman i smalmarken, men då är summa svårare för mig. Absolut, men mm. det är upp till mig. Men du har inte heller lagt tid att träna Nej, på det. Nej, men det du heller, är ju också upp till mig. Jo, det, det är klart upp till <laughs> dig. Så, så, liksom, så, så länge det är tillåtet så är det tillåtet. Sen kommer jag ju tillbaka till det jag tycker. Och det, det är en skillnad. Bör man särskilja på det? Jag vet många styrkelyftare som tycker att du, givetvis är det där smalmarkare Eller Jimmy Karlsson som drog svenskt Sumo Jag mm. tyckte inte han var ja, men Han tycker att Markluft ska bedrivas smalt ja, precis. <laughs> eh, sen, sen tycker inte han Han tryckte upp t det stod Sumo först Han tycker ju inte det Så Men han tycker att skillnaden är och Det är en sån enkel Ändring, det är så fruktansvärt enkelt Att lösa problemet mm, mm. Eh, Som jag pratade om det där bänkdjupet Eller att man skulle försöka knäböj high bar, mm. det är hade man löst st stökigt. Liksom. Ja. ja, men det, det är stökigt att veta exakt vad det är high bar och vad det är, ja. är low bar. Men man måste ändå kunna sätta lite intervaller. Typ mellan alltså nackotan och ned... Ah, ja, ja no jag. någonting ah, så. Men det är också svårt ah. att avgöra vart en människas nackot sitter. <laughs> det, det är ju där. I, I marklyft så blir det ju lättast. Det är mycket lättare. Absolut mycket lättare. Ja. Det är så här, fötterna måste vara inom... Och där har ja. ju också vad som händer. För ifall någon drar ifall någon drar 400 i en smal mark så kommer det inte att ha någon som säger att det är fusk. Absolut. <laughs> men ifall någon drar det, så kommer det då finns det finns en så fruktansvärt stark åsikt mm. i det. Och då, då, då blir det också så här, men vad är de här människornas åsikt värd som tycker det här? Jo, eftersom reglementet är ja. ju som det är. Fast ja. om jag tänker, någonstans måste man ju kunna... Har tycke även om ja, ja, reglerna Absolut, ja, men det är det jag säger du kan inte, Reglerna är ju en sak vad du tycker en annan mm, mm. Ifall du alltid tycker det reglerna säger ja. Då tycker ju inte du någonting För jag tänker så här Jag tycker jag ser en hel del personer eh, Som drar 300 i, i sumo mm. Men de hade haft tufft att dra 250 i konventionella Ja, ja absolut, absolut. Eh, Och då menar jag här, äh, här. Jag blir inte så impad Nej, nej. och det är så här, det, det, då kommer vi också till så här: de lyfter ju inte för att impa på dig. Nej, såklart. Och sen, <laughs> såklart. Samtidigt så är det så här, absolut, jag ser vad du säger, jag tycker, men, men det blir, vad va, va är enda målet I fall enda målet men jag vill se, how really strong are you? <laughs> ja, då, då landar man ja. liksom Nej, där. Nej, men problemet egentligen i hela diskussionen, det är ju regelverket ja, att och så man far. inte håller isär det. Exakt, så då, det är en annan grej. Men sen är ju reaktionerna på mitt inlägg var ju en miljon åsikter. Ja. ja. Uh, so, so, vi det, det, vi, folk vi, tycker ja. saker det är som vi, vi vi säger ju, vi kommer ju inte fram till något Vi bara diskuterar <laughs> Diskutera, ja. Och det, det visar ju också på att det finns Och jag sitter ju nästan och försvarar sumo mer Än vad jag trodde jag skulle göra <laughs> för, väl in, för det är, så här, det är jättelöst att säga att det inte är Jo men man måste det, ju ha en kolla, du, må, du måste ju ha en saklig diskussion ja. Och, och problemet här blir ju regelverket. Mm. Ja, ja. Så om regelverket hade varit annorlunda, då hade man ju kunnat sagt så här: att diskutera kring det. Jag tror att du hade löst mycket om det här ifall folk som drog Zum och kunde säga att det här är jag drar så här för att det är fördelaktigare för mig att få lyfta mer vikt. 100%. Men det är ju kanske det man inte gör. <laughs> Exakt. <laughs> eh, och där blir ju samma sak så, som. Eh, i, i som jag säger, som jag tar liksom liknande till själv i bänkpress för att man ska förstå att jag liksom inte vill rikta det här mot marklyftan eller styrklyftan jag, även all jag all försöker jag försök se till mig ja. själv, sätta mig själv i perspektivet där, om, om jag flyttar en vikt på ett sätt som är betydligt mer fördelaktigt vinkelmässigt, du kan nu slockna det här, mm. Så, som, som du, du kan se eh, ja, men det, det är, ifall du ser mig i bänkpressa, mm. när jag ligger i en maximal position för mig och så ser du mig greppa smalt Och lägga mig platt Det är uppenbart att jag är en vinkel vinklar När jag håller bredare och, och, och ha brygga liksom ja. Och då är det jättekonstigt om jag skulle säga Nej det här är inte dig. Du ja. flyttar ju med vikt så. ja, såklart. Men, folk vill ju, men där, där har vi ju ett problem Där folk vill ju inte erkänna Nej men absolut det kommer ja. vi alltid ha Mm. Och då, då, då blir det också Då kommer det här tugget fortgå Så länge man inte säger så ja, men Jag väljer att köra sumon för jag, Dels är jag bekväm med den, den, den positionen Men också det kanske ger mig en fördel mm. För jag tror inte någon tävlande Av våra bästa killar och tjejer Skulle utsätta sig för en sämre utmaning. Absolut, inte det, det vore vansinne. Ja. Det är ju samma sak folk att för att de tränar någon som drar med sum Det är ju... Likt förbannat kommer vi pusha för det. Ja. Och, och, och hade jag själv varit en, en duktig styrkelyftare som drog 20, 30, 40, 50 kilo mer sumo mm, ja, men då hade är ju dragit sumo. Ja, men jag tror att jag hade kunnat, liksom, precis som med bänkpressen ja. förklara att det finns en skillnad. Sen vet jag inte hur många som egentligen inte kan säga det. Mm, mm. Jag tror att de flesta... Kan liksom säga men jag drar mer sumo för den fördelaktiga positionen. Mm, mm. tror... får man dra sumo i alla styrkelyftsförbund. Alla i styrkelyft får göra det. Ja. I strongman får du inte göra det. Och Nej. det är också något som är kul mm. alltså med strongman. Du allt är tillåtet dig men gud förbjud om du ställer dig om du står med foten utanför, det är, ju, det är ju något som är löjligt av något fast väldigt lite kul för det var en hel del strongman som skrev Ja men då ju för så alltså, vi, vi kan göra så här ser du har du har en, en för, för ifall vi pratar om IPF-styrklyft Då måste du ha en här ah, en stiffbar ah, Vi använder kalibrerade hjärnovikter för båda Men mm. i styrklyftaren så har du en, en stiffbar mm. Alltså en lejkostång med, med kalibrerade vikter Och så har du en, en styrklyftare som kommer ut Och drar ett markligt klassiskt mm. 350 kilo mm. Oavsett vad du väger Du mm. drar det. sumo 350 kilo Sen har du en strongman som kommer ut med En En, en dödligbar en böjd stång. Ja, fortfarande. Du har ämmar, figurate remmar du har din orangea direkt eh, och du drar 400. Mm, mm. Nu kommer vi till min personliga åsikt här. Personligen så håller jag sumomarken högre med alltså en, en stång som inte sviktar med järnvikter mm. än att du har dräkten, du har ämmarna och du har stången som ger vika. Mm. Bälta eh, kanske. Också. Och bälta, alltså, absolut, det är liksom får du ha. Där en fast det är liksom 50 kilo skiljer Och det kan vara Båda kan väga 150 kilo mm, mm. För, för att det jag trodde är Att den här som drar eh, det, det där håller jag den liksom För, mm. för då blir det också här, ja, men Nu var det ju så att den här personen gjorde på egen hand mm. <laughs> Även om den stod bredare ja, ja, ja. Eh, Sen det är det något som hände med Summa. sumo Om någon väger 150 kilo Och drar sumo mm. Eh, det är därför vi kanske inte ser så många för ju större vi blir, mm. ju sämre vinklar blir det i marklyft, ju längre ifrån kommer stången, mm. så där kan man se när man har fullt lyftar i många år, eh, de kanske klättrar i vikklasser, så kan man se böjen går upp, bänken går upp, och var de väldigt duktiga i sumo eller i marklyft innan smalt som, som berätt, den händer inte så mycket, Nej, det är, det är, för, är, för är, du, du måste ja. bli så, ifall du går upp 10 kilo i kroppsvikt mm. Öka 10 kilo i, i marklyft Ditt resultat har ökat 10 kilo Men du kan bli blivit 20 kilo starkare För du måste kompromissa för, för de sämre vinklarna Men det är liksom mm. bara, liksom Hur man kollar eh, Att det är också Lite kasta sten i glashus När man, har, man tar till allt man kan I stångens svikt i Dina remmar mm. Du har stången i fingertopparna mm. Du har liksom en mark direkt i tre lager Så mm. du kommer knappt ner till stången och så jo, tycker jag du att någon som står berättar fuskar Ja, jag fattar För där har du ju kanske lite verktyg som mm. hjälper dig Fast jag menar Det är, det är bara just det är, Mitt huvud är fortfarande två olika luft Ja, lyft. ja nej, men det, absolut ja. Och det är för att det är så enkelt att skilja dem Ja, precis Yeah. Och, man, och enligt mig så lyfter man lite med lite olika muskler också även om alltid ja, involverat men och då tror jag att det är kroppsbyggande i det som kommer. <laughs> när du pratar mycket men det är andra måste liksom, hur kan hur? jag vet i styrkelseleveringen Skiten ska gå <laughs> ja, ja, upp ja. från noll till ja. utlåst läge. Yeah. Men, ah, men du fattar ja, jag fattar för det blir så här okay, men varför liksom jobbar vi för det, det kan man ju liksom det blir väldigt annorlunda. Sen ur träningssynpunkt så tror jag man brukar prata om det att en en ska alltid träna smalmark också, det brukar alla vara överens om eller mm. varianter på smalmark mm. eh, men inte nödvändigtvis tvärtom och det tänker jag, men, men det tror jag till och med att du skulle vinna du behöver inte ta en fullbredd sumo om du är en smalmarkare men jag tror att du skulle ur ett funktionellt perspektiv så tror jag att den funktionellaste formen av markliv man kan bedriva är någonstans, stå med fötterna utanför händerna mm. i vad man kan, Ed Cohen mark, semi-sumo mm. liksom så Mm. Och det är lite för att liksom jobba med hela höften. Och ja, ja, men det, det, är, det är så du kommer plocka upp saker. Ja, jo, men som att och, och, och du plockar upp ett sten, liksom. Ja, Eller du, en kommer, sten, liksom. du kommer jobba med, med rygg, du kommer jobba med höft, du kommer jobba mm. med ben. Men inte mm. åt extremen. Det är samma sak. Om du får välja en variant på bänkpress mm. för att. Och most bang backa men Då skulle det förmodligen vara någonting som inte är så smalt Och något mm. som inte är så brett Rätt mittemellan där liksom. ja. Men och, och, man kommer ju inte liksom, Till någon slutstation <här> I den här nej, diskussionen När du, du kommer till det att ifall, ifall man skulle göra I, i 2025 mm. Så säger man att man får inte dra sumor I, i, i styrkraft längre mm. Då skulle det bli ett dramaskrid? Så skulle du ta några år. Eller ett år och så skulle folk anpassa och skulle du vara bra där. Och så skulle mm, du slippa den här diskussionen mm, vi har. Mm, <laughs> och du skulle ha do, de här hela tiden så, så, som, som tycker att det är på ett sätt. Och då är det så här men skit i dem någonstans. Men det var de här som tyckte saker det var tillräckligt många mm, för att IPF skulle ändra sig, Internationella mm, styrningsförbundet. Mm, men också de som tyckte att då det där är en bänkpress alltså även mm. det som inte klassas som en bänkpress idag mm. deras det tog inte lång tid för att de skulle Anpassade hålla med. Så, ja. men då... det är, någonstans så tror jag att även de som inte, tyck, de som inte drog nytta av det mm. som tyckte att det spelar ingen som tyckte att men det är en bänkpress på några centimeter så man men det där är en bänkpress mm. När väl den regeln hade gått igenom alltihopa, då var man ganska tacksam till det. Mm. <laughs> för jag vet, många jag det. pratar med, de hade väldigt olika åsikter på bara några månader från att tycka något annat i ett många år. Ja, men det är ju för att då får du anpassa efter regelverket helt klart. Mm. Men om man skulle ta bort det, mm. tycker du. Det här är också en fantasiåsikt ja. Borde man ha fyra moment I styrkelyft Eller borde Nej. man ta bort det Nej då, då, då skulle du ju liksom Det, det, går, det, för, det gång, är ju för likt. Det är ju liksom ja. tre moment Du kan ju lösa det med att ta bort marklyftet Men det tror jag Det, det, det skulle ju vara jättetrokigt ja. Men, men i, alltså det, Och sen, sen blir ju Följdfrågan på det här. Hur skulle det se ut i toppen Vad skulle ändras och då tror jag att de här som drar sumo. Mm. Det finns vissa som är jättespecialiserade mm. i vissa klasser. Mm. Men till största andel så tror jag att det skulle anpassa sig väldigt fort. Och de som är Det tror jag, jag också. Jag tror att du tvingas utifrån ifrån din komfortzon där du har anpassat dig efter dras sumo. Det behöver inte, jag skulle inte vilja säga comfort zone i många lägen ifall if if if jag, if jag drar mark och så märker jag men jag drar mer sumo. Mm -hmm. Kommer får jag träna där. Jag jag. Då lägger du ut efter som du får. Ja, ja. Och, och sen ja men nu får jag inte göra det längre. Ja men okej ställer mig lite smalare. Mm. Och så säger jag drar vi har någon som drar 300 sumo och 270 smalt. Mm -hmm. Och sen efter ett år så kanske personen drar 300 smalt. Mm. Efter två år drar den 300T smalt. Mm. Men den har fortfarande... den Utvecklingen kom, det skulle lösa sig. Och sen jo. är det så att många rekord... Det skulle ju vara många... Bland annat så jag tror 83-kilosklassen har ett rekord som, som är väldigt... Eh, på, på här sidan som jag tror skulle ta tid. Vissa rekord skulle ta tid att få, få i kamp. Mm. Mm. Eh. För en grej som jag har återigen bygger åsikt är ja. att när man säger att person X har rekord i mark... Mm. Så det borde... <laughs> hasta, en haste riksdär <laughs> ja. Nu är jag ju Att försöka tänka här Vilka rekord har vi i Sverige det, det Supertungvikten så är det ju smalt 20 är smalt 105 är smalt 93 är sumo 83-an är sumo 74-an är sumo 66-an är sumo 59 är sumo mm. På damsidan 47-an är sumo 50. Tvåan Smalt tror jag 57an Sumo tror jag 63 sumo 69 Blev nog sumo nu 76 Smalt Kanske 84 Sumo mm, mm. Plus en smalt Så det är ju alltså majoriteten av, av rekorden i Sverige är ju sumo mm. Mark eh. Det är faktiskt för att det är lättare. Ja, nej, men det, ja men det är inte för att det är svårare. Nej, alltså, det, men, men jag tycker ändå det borde stå så här att Kalle har rekord i sumo ja. äh, inte att han har rekord i mark. Ja, men det, det är ju så här du, marklyft, alla, ifall jag säger marklyft mm. då vet du vad. Men om jag säger sumo-marklyft när jag säger marklyft kan, det är som att jag säger bänkpress ifall jag säger bänkpress då tror jag att majoriteten av människor får upp en, en, en bild mm -mm. av en bänkbredd. Det behöver inte vara liksom en maximer bredd. Men, men, men, men om jag säger smal bank, då är det väldigt tydligt. Ah. Men jag behöver inte säga bred bänk för att du ska bara Nej. Aha, jag måste, nu ändras bilder i mitt huvud. Ja, men om jag säger sumomark då vet du vad men säga marklyft och tror jag att de flesta så är det ett marklyft liksom så. Sen gillar inte jag inte att man i Sverige börjar säga konventionell. Alltså, <laughs> alltså nu menar jag inte det Nu menar jag att man använder engelska termer. Ja, jag att, fattar. Liksom, vad, vad händer med smalmärken? Ja. Så, så många... I, av någon anledning så i, i knäböj och marklyft så använder man väldigt mycket engelska termer. I bankpress gör man inte det. Ja, men det kanske finns mera ord för dem ja, jag, jag vet jag för, inte, för, för du, du kan ju höra någon säga squat. Du har mm. ju inte någon säger jag ska köra bench idag. Nej, det, det är sant. Och samma sak, ja, deadlift ja. hör också. Eller ja, jag ska... Ja. Ja, det, det, Ja. Fast, fast om, jag, om jag... Josef, hur mycket markar du? bara med 400, bara shit. Ja. Men sen om du säger att 400 och då, jag, du har 400 sub då får inte den här shit. Då frågar han, du inte. hur I'm really strong you are, just det. Det är väl alltså på riktigt. Ja. Ja, men, ja, men du fattar vad jag försöker... Ja, och jag tror alla som hade mycket åsikter det är lite så de ja, tänker. Och, och, så, som jag, jag tror ju majoriteten av de som... Eh, tränar. Sen, sen är frågan kommer det, bli, kommer det dras till den spets till sumo och bli så. Men det kommer fortfarande inte vara på en nivå. Jag, vet, för jag tänker på höjdhopp. Mm. Det, när, du, när du kom in med den här du hade ju dykstilen som Ja just det, just det. För, och, och, ja, ja. och sen från ingenstans För det här måste man tycka Så kommer någon tjomme Som kastar sig baklänges just Det Det är ju fusk ja. om någon Jag fattar vad du menar alltså, jag, alltså, kolla. jag tror att människan kommer alltid hitta vägar ja. Inom reglernas ramverk ja. För att optimera sin prestation. För ett riktigt höjdhopp det är någon som saxar över. <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, men det, det, det har gått så lång tid nu. Sen, sen, ja. sen Sumo, som, Sumo har ju bevisligen funnits sedan 60-talet. Man har ja. tävlat på det på VM ja. sen 70-talet. VM också, 74 ja. vet jag att då drog en världsrekord ja. i Sumo. Men ändå sitter vi 50 år senare bara... <skratt> och vi är inte <skratt> men, ensamma. Men det roliga är ju att du grävde upp det här. För jag tror inte ens folk vet nej. att man så långt... För det första tror jag inte någon vet att det är oreglerat. Nej, nej, nej precis, precis. Jag hade ingen aning om nej. det. Sen att man började dra redan så, så tidigt att mm. man till och, med, till och med experimenterade på 50-60-talet. Mm. Det förklarar ju en hel del. Men det, det blir ingen plus på såret att man tycker som man tycker. Nej, nej, nej. det är Så det har alltid funnits där. Men, mm. med, men med, det, det är ju en framför Framförallt många. Eh, sen, sen har ju den största skillnaden kanske det är att de som drar är bra i smalmark och kan hävda sig i smalmark mm. på, på, på hög nivå. Och det kan vara om det är Sverige och det svenska rekord vi pratar om. De tycker de många gånger. Ibland i stängda rum att summa är fusk. kanske mm, utanför mm. de stängda rummen. Men jag ja. kan höra väldigt olika åsikter beroende på vart man är, samma människa. Ja, ja. Och då Och pratar om styrkelyftare, alltså, liksom. ja, styrkelyftare. Ja, styrkelyftare. Samma sak har en summarknare som tycker att det finns ingen skillnad. Alltså, ofta ja. så är det nej vadå, det är ingen skillnad. Och det är där problemet att man inte kan, som jag säger i bänk, jag kan säga att min bänkpress är fördelag, den är liksom, men det har du inte där. Nej, Sen behöver, folk behöver inte göra det om de inte vill. Det, det är, men det är därför man kan tycka... Man, om jag drar sumo och jag tycker att det är samma sak eller om jag är bankpressare, och så säger du till mig att ah, men, det är skillnad på bänkpressar som du gör och så, som Pattes gör. Liksom, mm -hmm. så, så. Ja, precis, och och så. jag bara, nej! <laughs> jo, kan du säga. Och, där blir, och så kan jag bli arg för att du har en åsikt. Mm -hmm. Men problemet är om jag bara accepterar att du har den åsikten och kunde försöka se vad du menar. Jag behöver inte hålla med dig men jag kan mm -hmm. försöka se vad du menar. Det, mm -hmm. det är där uppstår en liten error kan jag tro. Jo, men så är det. men det, det är intressant att diskutera. Jag tycker det var... Eller det ger mycket perspektiv. Men det leder ingenstans. Nej, det leder absolut ingenstans. Jag tror man alla tycker som de tycker ja. i alla fall. Men det förklarar, det ger lite nyanser. Mm. Just med historien. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var oreglerat. Jag trodde att vi typ 86 så spikade man att Nej. du får göra så här. Ja, ja. Och vilket är intressant att det alltid har funnits möjlighet att dra sumo. Jag tror nu när jag bara tänker så tänker jag Hur kan det komma sig att man, man började Liksom den blev så mycket vanligare Under 80-talet jämfört med 70-talet Givetvis för att sporten etableras Men du började använda Dräkterna kom mm. eh, Knäböj som direkt. Först var det egentligen för knäböj man hade direkt Och då måste jag tänka 70 VM 75 Nej var det så tidigt 76 kanske det var Mm. Jo, VM76. Då var det första gången någon form av, av direkt dök upp. Mm. Och det jag har hört vissa säga, svenska säger, det var att men, man hade en, det, det var liksom ett hårt material av en liksom, mindre brottare till koma. Man satte på. Mm. Jag olika varianter, men, men då började man etablera en direkt eh, för knäböj. Och sent 70-tal så börjar flera experimentera med Sumo. Jag tror att mycket var att du fick ut vikt av dräkten i Sumo. Mm gentemot liksom. smalt Så säg att du kunde få ut 5 kilo i en smal mark mm. Om ens mm. Men du kunde få ut 20 Om du stod sumo Så, så du drar 200 kilo smalt utan direkt Du mm. sätter på den direkt Du drar 205 Men så drar du 190 sumo mm. Men så sätter du på den direkt och du drar 210 10 sumo Just det. Ja men då är ju saken klar Ja. Eh, så, så där tror jag mycket påverkar Den saken mm. Och sen hade du liksom, så kom du så här Wide stance eh, direktör och direkter För att många som hade Direkt i böj mm. Hade ingen direkt i mark mm, För det var det. inte speciellt smalmarkare Men alla som drog sumo när direkten kom mm. Hade, nu säger jag alla Men jag försöker få bilder i huvudet De hade en direkt på sig mm. Bev Francis här från 80-talet, hon hade direkt på sig mm, mm. Eh, så, så det, det är också en sån sak Så där har ju den saken Var nog ganska avgörande Att du fick skjuts av det mm. För det har varit mer sträck i botten Kring höften Just Så det som så som passion, var nog också en avgörande mm, faktor mm. Varför det liksom så mm, mm. Men sen nu, nu är det ju nog helt annat Nu är vi ju klassiskt Så nu börjar, bygger ju folk upp den styrkan muskulärt yep. eh, På ett annat sätt Jo men det har ju gått väldigt många år sedan. så tror jag vad jag, vad jag tror varför det varit lite mer en explosion kring det under 70-talet. Sent 70, 70, 80, 70. och 90-tal var det ganska starkt etablerat ja. skulle då säga. tror jag att man har ju säkert upptäckt fördelarna med mm. den. Och att, att då de sprids ju budskapet mm. bland lyfterna att, att det är fördelaktigt att lyfta på det här sättet. Mm. Men skit skitsamma. Eh, vi kommer ju ändå inte komma till någon nej, slut. Nej, nej, nej. Men, men det, det, är så att, det är ju så att det, det är ju en skill Vi, vi har, vi har eh, marklyft och så har vi sumo mark Exakt. Det, det kan mm. vi faktiskt spika. Ja, det tycker ja. jag att man, man ja. ska... Man kan, sen ska man som tävlande lyfta det för tidigt. får man väl göra som man vill. Men, men majoriteten av människor ser en skillnad på det. Mm, exakt. Uh, och Det vore ändå fort, intressant att de som lyssnar på det här och de som ser på det här, uh, ni får gärna kommentera du, vad ni tycker. Sådär, vi har inte sagt något, vi har inte slagit de spikarna sist. Men det, bid, alltså jag vet inte, det kanske ger en en. Vi har sagt vad vi tycker från olika mm. håll och vad vi inte tycker. Men också att det har funnits väldigt länge och, mm. och, och hur, hur det har kanske rört sig. Eh, mm. Att det var väldigt få rekord på 70-talet och ytterst få mm. världsrekord som slog Sumo. Mm. 80-talet har varit fler, 90-talet sen har det blivit fler, fler, fler bara mm. hela tiden. Eh, och nu, då, som sagt, dräkten tror jag spelar in. Nu är det inte dräkten som har... Nej, nu har man ju säkert anpassat sig. Nu har du byggt styrka, upp en alltså, styrka, struktur i, i höften på det sättet. Som mm. du, du, men, men det är ju klart... Nu, Alltså biomekaniskt Klockrent fördelaktigare Det går mm. inte att prata runt det Men det får bli slutordet ja. Det finns fördelar <laughs> ja. Tack Josef Tack själv Tack